Угамуйся, годі, ти то модна, то не модна, а ми вічно в моді. Спадщина Як зібрався умирати бідний дід Явтух, заповів своїм синочкам свиту і кожух. Посварилися синочки, ділячи добро, син молодший, грамотніший, зразу ж заперо. Хай гукає суд, розсудить, як ділитись нам а старий підвівся з ліжка і сказав синам Ой, як будете судитись, дорогі сини Пропадуть кожухи свита, продастай штани Багатий день В перукарні гасла гарні Брийся і читай Не принижуй гідність майстра, не давай на чай Перукар сьогодні радий, дякує весь час Його гідність ущемляють вже десятий раз Деревина. Пересадили деревину з гори високої в долину. І грунт хороший, і вода, а деревина пропада. То тільки висохлу ламаку втикати можна в землю всяку, бо то ж таке ні се, ні те, не зелені й не цвіте. Такі ж трапляються і люди. Їм гарно скрізь, їм добре всюди, таких по світу тьмуща тьма. Землі в них рідної нема. Канюка В зоопарку є ведмедик. В нього біля клітки розважаються дорослі і старі, і дітки. Той ведмедик виткне пичку крізь товстенні грати, рот роззявить і чекає. Як йому не дати? І летять, летять у клітку булочки біленькі, цукор, пряники, горішки, бублики кругленькі – «Ви чекаєте моралі?» «Ну, так значить, знайте. Хитра пика, де завгодно тепле місце знайде». Хапуга Жив колись на світі хитрий чоловік. Все він тяг до себе, все собі в олік, Не орав, не сіяв, а проте збирав. Все, що попадалось, безсоромно крав. І Господь злодюжку покарав того, на шкідливу кузьку обернув його. У такій подобі, у таким житті, у підземних нірках, в чорній темноті, злодій той лишився вірним сам собі, вічно щось таскає на своїм горбі. Давня це легенда, але й нині є ті, що хапанути люблять не своє. Ти йому хоч дротом руки обкрути, він зубами буде... Рвати і тягти. Злодійство Вхопив орел ягня з отари, Та й потаскав його за хмари. А галка вздріла і собі, На барана із неба впала, У вовну кігтики загнала І геть заплуталась, застряла На барановому годбі. Схопивши галку за хвоста, «Ти хто така чабан пита? Пусти, пишить нещасна птиця, хіба не бачиш я орлиця? Біжать під пасечі, кричать, той з батогом, той тягне палку. Пора моральлю вінчать печальну баїчку-про галку. Бува великий чин хапне, ніхто й оком не моргне. А зловлять птаху невелику, ото вже буде шуму й крику». Чиста душа. Сторож сторожеві каже, є такі падлюки, що на службі й на роботі люблять гріти руки. Як працює в магазині, дефіцити тягне. Улаштується в їдальні, теж рвати прагне. Я служу вже 10 років сторожем у бані і не хочу зловживати на службовім стані. Щоб ніхто не запідозрив і не підкопався, Десять літ не то, що в бані, дома не купався. Виграш. Зустрілися куміць кумом, Кум говорить куму, Я недавно в лотерею виграв добру суму. Станьте говорити про ту лотерею. Що ви, куми, я ділюся радістю своєю. Нащо мені радість ваша? Де ви так навчились? Краще б, куми, ви зі мною грішми поділились. Везуча людина На межі біля повітки розмовляють дві сусідки. Буде мати кум Кіндрат, добру купу грошенят. Вчора він застрахувався, все оформив, підписався.